Випивши пів глечика сирівцю, що стара жінка винесла їм з хати, старіший із невідомих передав глечика товаришу, а сам звернувся до Нечаїхи. «Дай Боже вам, тітко, за вашу ласку скоріше побачити вашого сина Данила!» Стара Нечаїха аж руками сплеснула, почувши, що подорожні знають її сина. Вона сіла поруч гостя і вчепилася своїми старими руками в його плече, не наче страхаючись, що той не втік однеї. «Ти знаєш його!» – почала вона говорити, поспішаючись. «Ти бачив мого Данила, розваж мене, серденько, скажи про Данила, чи живий він, чи здоровий!» «А як же його не знати?» – того Данила відповів подорожній, «коли його вже вся Україна знає. Два тижні, як твій син вирядив нас сюди, звелів тобі вклонитися та переказати, що за тиждень і сам прибуде». «Дай же тобі, Боже, здоров'я, чоловіче добрий за твою радісну звістку!» Плакала з радощів кола жінка. «Пошли, Боже, тобі щастя й долю! Я його, мого голубонька, вісім років не бачила, думала вже, що й на світі немає!» а Тим часом молодший подорожній вдався до селян. «Що ж, люди добрі, як тут у вас? Чи на себе та на своїх дітей працюєте, чи про панів дбаєте та кривавим потом обливаєтесь?» «Де вже там на себе звалися люди з Єрби? Звичайно, на панів робимо. Ну, а церкви у вас вільні? у тире, ключ церкви, чи, може, вжида?» Та не в кого ж, як не вжида, обізвався похмурий на вигляд чоловік. «От дитину мені хрестити треба, а жит за те, щоб одімкнути церкву, три копи грошей править. А де мені взяти?» Чорні брови подорожнього збіглися до купи, заховавши... Собою глибоку зморшку, що розрізувало його чоло надвоє, очі ж його палахнули лютим вогнем. А ти ж йому кланявся, спитав він селянина, поклонишся, як немає грошей, бодай вже він не діждав вдруге. Невідомий схопився з прізви, з забуренням гукнув до натовпу. А доки же, то ви будете ходити в ярмій, доки будете своєю працею ворогів годувати, доки будете терпіти наругу над нашою вірою і над церквою Божою. Чому не беретеся до розправи? Проміж селянами пробіг Гомін, всі злякано озиралися, а один з юрби навіть радив тікати від подорожніх, поки панські прибічники не почули того, що він говорить. «Зайціли легкодухі, грізно гукав до юрби подорожній, хіба не чули ви, що вже вилетів з-за орел з орлятами? Не чули того, що вже гетьман наш, Богдан Хмельницький з запорожцями двічі побив ляцькі війська побрав у полон їхніх ватажків? Не чули, що стає вся Україна за волю свою та віру православну? А як ти теї знаєш, от кого чув?» Подорожній скинув сіряк, що був його згорнутий за плечима, вийняв з сіряка шаблі, витягши її з піхов, підняв угору, щоб всі бачили. Ось від кого знаю, сказав він здивованому мирові. Бачите, по шаблі кров запеклася. Ми обоє з побратимом січовики і власноручно рубали ворогів в бойовищах. Поміж селянами пішов радісний гомін, «А проте були й такі, що не вірили, і оповідайте нам, як все було, тоді повіримо тобі!» «То слухайте, – почав козак, – Хмельницький Богдан утік з Чегирина на Січ і змовився там з добрими товаришами, перебий Нечаєм, не чаєм, богуном, не бабою, анжою і іншими, щоб визволити Україну з-під ляцької кормигі і повигонити з нашого краю всіх наших ворогів». От і вийшли ми з військом запорозьким з Січі та, добувши Кодака, пішли до Жовтих вод на зустріч польському війську, що йшло з сином коронного гетьмана Потоцького, а перестрівши там те військо, знищили їх до одного чоловіка. Люди загомоніли неймовірно. Це вже те щось не теє, те ж пак, щоб до одного чоловіка. Не вірите? Ну, то розкажу, як було. Наш Хмельницький Збійся розумний, він вирядив перевийнося з козаками в княжі Байраки, щоб там, позад польського стану, покопати рівчаки та ями та поробити дубів засіки, а сам ударив на Потоцького спереду. Поки билися, богун умовив драгунів, а ті драгуни всі були з наших земляків, щоб вони не били на свою віру, а переходили на наш бік. А тут ще й ри строгі козаки, що були з барабашем, Вбили його, та теж до нас прилучилися. Тоді Потоцький налякався, та й потяг до княжих байраків, аж там засіки та ями, та ще й перебий ніс з козаками. Загнали миляцьке військо в ями та рівчаки, здавили його з усіх боків, та й вигубили до останнього жовніра. І Потоцького, Потоцького підвели з долу пораненого, так і він другого дня дійшов. От як ми віддячили ляхам за те, що не хотіли з нами по правді жити. Чимало товаришів під той час уславилося, а найбільше над усіх уславився не чай Данило. У нього шаблі, як дві моїх, важка, що я й не підніму її, а він нею косив ворогів, не траву на покосі. Куди не кинеться своїм конем-вороним, скрізь купи ворожого трупу виростали. О, наш Данило, неабиякий молодець! Радісно гомоніли селяни, «Над нього немає другого козака». Астра Нечаєха згордо дивилася на всіх, немов говорила, «Це я вигодувала такого велетня, що дужчого і сміливішого над нього і на світі немає. Ну далі, далі, говори, гукали з юрби, а далі те ж саме було і під Корсунем, де стояли з великим військом два польські гетьмани, Потоцький та Калиновський». Усе їх військо ми вигубили, а обох гетьманів в полон забрали та віддали татарам у неволю. З-під Корсуня наш гетьман привів військо в Білу Церкву, а полковників посилав на всі боки, щоб підняти людей, повигонити з України всіх ляхів і жидів та зібрати велике військо. От і пішли. Перебийність на Полтаву, Небаба на Чернігівщину, Богун на Поділля, а не чай на Братславщину». «Слава тобі, Боже, загомоніли навкруги! Тепер незабаром і нас визволять! Кого ж це вам ще треба дожидати?» – знову скрикнув в запалі невідомий. «Війська польського тепер немає аж до Варшави. А от цих кілька десятків жовнірів, що пан ваш держить при собі, невже ж ви самі не подолаєте? Хто хоче бути вільним, той сам собі повинен добувати волю. Нема чого на інших покладатись». Беріть до рук зброю, яка в кого є, а в кого нічого нема, то й нехай їх загострить кілок, або візьме до рук хоч кийок добрий. От як смеркне, збирайтеся всі сюди, то я і поведу вас. Скажи ж нам, хто ти єсть, Запорожець, Морозенко та й годі, той самий, що засипає ворогам морозу за шкуру. Оповідання Морозенка та його запальні речі осяяли світлом і зміцніли душі пригноблених людей. Всі схаменулися і зрозуміли, що воля в їх власних руках. У ту ж ніч заблищали ножі і почалася розплата з гнобителями за всю кривду. Не встигли ще проспівати перші півні, як село було вже вільним і славило запорожців, оборонців волі і козацької слави. В чистому полі, на широкому роздоллі, ледве помітним шляхом їхала на добрих конях ватага козаків. Попереду тих козаків червоних жупанах, сяючи на сонці дорогою зброєю, басували кіньми славні побратими Данило Нечай та Іван Богун. Ці два запорозькі ватажки мали кожен окрему вроду і вдачу. а Нечай був велетень. Ще його не всякий кінь видержував на собі. Богун же був не дуже великий, але кремезний, такий дужий, що роздратованого богая спиняв за роги. Нечай був веселий та жартівливий гультяй. Богун же трохи суворий і гульні не любив. Нечай нічого не страхався і, воюючи, кидався на ворога осліп. Богун же завжди обмірковував яким би то чином здолати ворога так, щоб і самому лишитися цілим і не вигубити товариство. Запрості дуже любили Нечая за його щиро козацьку вдачу і дуже поважали Богуна за його спритний розум. Ніколи не було кращого побратимства для військової справи, як побратимство Нечая з Богуном. Бо Богун давав Нечаєві поради, як перемогти ворогів, а той перемагав. Обидва козаки давно покинули рідні оселі і пішли на Січ, бо тільки там і була воля звідтєля, тільки і можна було допомагати рідній Україні. Не було ні одного повстання, щоб у йому побратими не брали участі. Вони ходили на поляків, на Крим та на турецькі землі, і в тих походах та війнах богун не один раз рятував свого шпаркового побратима від смерті. Така була пора. Коли Чигиринський сотник, Богдан Хмельницький підняв повстання проти поляків. Хмельницького побратими знали добре. Він для Січовиків був свій. Через те, коли Хмельницький привув до Січі збирати товариство, нечай та богун перші приєдналися до нього і під час всієї війни ставали йому в великій послузі. Тепер, після перемоги над польським військом під жовтими водами і під Корсунем, Нечай та Вогун пішли піднімати на поляків Братславщину, Поділля та Волинь. Вийшовши з Білої церкви, з кількома десятками запорозького товариства, вони швидко згуртували коло себе великий загін і йшли Київщиною на Поділля, лишаючи позад себе попалені панські будинки та зруйновані замчища. Попереду побратимів розійшлися в усі боки вірні товариші, як-от з Полуяном, і намовляли людей озброюватися та вставати на поляків. Так що Нечаєві і Богунові доводилося вставати до бою тільки там, де в панів були цілі хорохи жовнірів, вояків або де пани ховалися по великих та міцних замках. «Не вподоби мені, Іване, оця війна по замках», – говорив Нечай, їдучи. Незручно і шаблою розмахнутися. Нема краще, як було на жовтих водах та під Корсунем. Там було, де розійтись, а тут і шаблю можна пощербити. «Не журись», – відповів богун. «Ще не один раз доведеться нам зійтися з ворогами в чистому полі. Шкода мені з тобою, Данило, розлучатися, а проте час мені повертатися на південь». «От заїдемо до моєї неньки. Відпочинеш трохи, та й розійдемося». Бо справді наш загін дуже побільшов, і час його поділити надвоє. Ластівкою вигунула з хати стара на назустріч синові, де поділася і кволість, і неміч, навіть очі заблищали, як у молодої. Підбігла, впала синові на груди, син пригорнув матусю, і пішли обоє до хати. Та недовго довелося матері, що вигадувала сина-орла любуватися на нього. У козака орла була й орлова доля. Не встигла нечаїха привітати дорогих гостей хлібом, сіллю, як у хату ввійшов пристаркуватий чоловік і вкнився нечаєві. Рятуй, мою дитину, Данило, мовив він, привітавшись. Нечай пізнав дядька Оверка, материного сусіду. Це ви, Оверку. Яке ж у вас лихо? Чи ти мою дочку, Прісю, пам'ятаєш? В думці вначає встала його дитячі літа й маленька дівчинка, сусідова дочка, що все крутилося біля його, як він ще хлопцем бавився на леваді з товаришами в цурку і в гилку тощо. Згадав, як дівчинка було заплаче, коли він віддіпхне її, щоб не лізла під ноги, і як йому зараз же робилося жаль маленької прісі, він знову жалував та пестив її. Далі згадалися нечаєві ті часи, коли він уже козаком вернувся з походу після нещасливого повстання отамана Павлюка. А прися тоді була вже дорослою, чорнобривою та корокою, красунею. Вона часто співала і весело розмовляла з Данилом. Згадалося й те, як він через рік знову збирався виїздити до Січі, як тоді прися несподівано заридала, прощаючись. Хоч у козака було тоді на думці... Лише гостра шабля та добрий кінь, а проте не чаю всі ці вісім років, що він не бачив Прісі, часто згадував її. і Жаль, йому було тієї товаришки дитячих літ. Всі ці спогади блискавкою пробігли в голові козака, і він збентежений спитав, а що ж там сталося з Прісею, де вона? Певно давно заміж пішла. Пішла в красне замельника, тільки не мала долі, бо через рік і вдовою стала. Налихо її, вона дуже вродлива. На тім тижні пробігав там ганжа з товариством, та й вигнав був ляхів з красного. Але як тільки він пішов далі, вороги наші знову повернулися з військом. Багато людей на смерть замовчили, а декого помщаючись так покалічили, що страшно глянути. Кому вуха одрізали, кому носа розсікли, серце в'яне і душа болить. Тось тепер ляхи вхопили присі в власній хаті та й забрали в полон до замку. А сто чортів їм в печінки гукнув Нечай і скочив з лави. «Що ж там робиться в замку?» «Що робиться? Бенкетують вражі ляхи щодня. Медвино кружляють та гуляють, а подолати їх несила нам, бо в замку аж дві хорогви жовнірів». Нечай поправив на собі зброю і вдався до богуна. «Поїдемо, побратиме, о останнє зо мною. Згода поїдемо». «Припала тут старенька Нечаєха до свого сина, мовчайка, до і «Світи, мій, ясний, дитино, люба, невже знову посередитиме не ти хочеш? Не плач, мамо, – відповів син. Та поблагословіть у ти, не задля гульні покидаю вас, а щоб рятувати земляків від неволі і знущання. Ну, так нехай же тебе Господь Бог захистить, і стара мати побожно хрестила тримтячою рукою свого велетня сина. Через якийсь час – до красного наближалася чимала валка козаків з обома славними ватажками. Сонце тільки що сходилося за лісом, і на заході ще червоні лазаря, зірки одна по одній наче виринали з неба. На річку й байраки спадала мла, села, що розляглися понад шляхом, були поквітчені зеленими садками і запашними квітками. Тихо та любо було навкруги, не наче в раю. Здавалося, що спокій та щастя панують по всій тій країні. Проте це так тільки здавалося, насправді ж тут брат на брата гострив ножа, брат братові завдавав тяжких мук. Ще за кілька гонів до Красного козаки почули крик і стогін людей. Той стогін і благання рвали їм серце, і поспішившись на той лемент, козаки побачили три вбиті в землю палі – з настромленими на них людьми То були селяни з Красного Покарані за те, що розказували Поміж себе про повстання Хмельницького Кари ворогам загукали козаки Знімаючи мучеників спаль І погрожуючи в бік Красного Нікому милосердя коли так А всі в купі з нечаєм Перевалися зараз же вдарити на замок Але богун Порадив раніше виманити З замку жовнірів та вибити їх А тоді вже йти на замок Нечай пристав до тієї думки, коли смерклося, богун поставив Нечая з двома сотнями козаків в залогу недалеко від замку, а сам з сотнею війшов в місто, скликав людей на Майдан і намовив їх гвалтувати, не боячись ляхів.